من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سورة بقراشروة په دې کې بیان د سلو مسلو مسالو توحید رسالت هنفاک جهاد او انفاق او صورت سلو رهسه اولیسا حوالیاتنا تر شپگنوی پور فدی کی بیان د توحید یو توحید ای سبیا پسالو رو بابونو باندې مشتمل اول باب شلایاتنا دا ابطوري تمهيد دي کی تیارې او تريننګ د قران د دعوت او بیان د مسلې د توحید د بیان لپاره ها یو ویشته یاد نویہ دویم بابو پای کې اصل مسळा د دی حصے مساله توحید او داوود توحید حسابیتوره چونکی بقره بنیادی صورت ده نار خبره بنیادی په اصل ترتیب سره خای تمهید دې لپاره اوروله دې چې دا تیاری شي ٹریننگ شي پران توحید ترابلل دی خو خلکم پی جندل لی زکا هر کار چکلا سڑے عملی کوي نو دا عمل نمخ که داغی علم پویا داغی طریقه کاری کول واری دنیا کاری که دا دین مون سڑے شورو کئی ناول به د مونږ چليز د کئ هلته به ما انځر ته ودري میدان کې دعوت کئ نو د دعوت چل ویز د کئ ټریننګ وکئ دای دا پریکټیکل نمخ کې وی تھیوري وکړه تھیوري او بیا پریکټیکل نو دا توحید مسله بیانول عملی میدان کې دا تیوری دا پریکټیکل دی عملی کار دے. اے دا پارا مخکي تھیوری پکاري ټریننګ پکاري پوهه پکای هر شي دا بار دا زمونږه دا قوم عموماً حوزومند مذهبي خلکو خصوصاً کمزوري دې چې مونږه هر څه بغیر ټریننګ مخکي کیو شي خراب دایي دعوت میدان کې کوي خودا دعوت طریقې نه دی زده دا ټریننګ نه دی تربیت نه دی مدرس په مسند درس کینی خو غوې د پاره مخ کې ټریننګ تربیت نه هر کار د صورت بنیادی صورت ته نو دا باب در د ٹریننگ دے تمہید د تیاری دا چ میدان دعوت کے بسنگا کار کے دغه سے جہاد چی شروع کی د صورت ول د منہ سے مبادید جہاد د سے ٹریننگ عملی جہاد تو کوزے گے دا نہ مخ کے د جہاد ٹریننگ ہو کے ا ٹریننگ دو قسمیں یو ٹریننگ د اصول و آداب دے جہاد سنگئی سنگئی سوک چا سرائی دا ٹول خبریں تیس او یو ٹریننگ ادھے چھے کلا ماس کرتا کزیگی نو دا ټوپک کو تک سڑے سنگئی سی ڈس سنگئی کئی آگا دے نا این آباد میدان تورشی بقرک چکم بطور تمہید مبادی دا جہاد دی نو آگا دراصل علمی فکری معلومات دی د جهاد دا پاغه اغه فکر ذهن جوړول دي په جهاد پویا حاصلول دا غا اول کسم تريننګ نو بقردا کوي چې دا هر شي نه مخکي اهم شي نه مخکي بډ تورې تمهید تريننګ تیارې وروړي او دا مونته او ست چل خي چې اشاره دیتا چې کم کارم املیشو روکنو داغه تربیت ٹریننگ باور اخلی کنی کار به شی خو لیکن اغه ثمرات بن مرتب کی رواني کی وا فیرې پځه بن نقصان کئ دا مسئلے پیدائش د زمون کمزوري منبر باندې کینو خود منبر آداب راته نه دي معلوم مسنه درس باندې کینو خود اغه ٹریننگ نه لیکړې نو هر استاد دخ پل سوج مطابق تدریس کړي او بیا میساج د زده مونږه تاسو مولیاونو د تپقې چې هر مولاکيني نو هغه خپل مولا ته پخې کنه چې سورت یاسین یې ذکر لري او په طالب پخې نو کو نه ومیر پړاو وین نو خبره و پکی دسکي د شرجامي هلکه شرجامي بیا سلاموي چله ده د نهمیر کې شرجامي وي خو د تباګه نو بیا وي طالبان غابيان دي وسه نه پوي سب پوي شي چې د سټه ولې ول د سره د نهمیر او ته شرجامي وي د شرجامي پدې نصاب کې د اکابیر نو ولې غسل اوره می ته وړي دا ودې د بارګنه چې اول بلان دي آسان نه آسان ګران بیا ګران دا مسئله پیدا ش نو بیا وی طالب نو په ګینو استاد شي تقریر کای ادا طالب سته تنګوری دا ټریننګ نه دے اصل کړي ادا غټه سته خبره کيده د استاد لیول دا ده طالب دا ده او شي کوم طالب ډیر زکی او تیز وی خو د استاد سره پرواز کو خو د استاد نه خاص کی کم ځای د لګ اخواده خو بس بیا د استاد اخز نشي شو دا چه کلا استاز زان دا برن اللان دی رو او دا طالب دا سطح مطابق شروشی نو علا به طالب پویش مون مسلا سلدانا خوسمولی سی ولی نکی نو دا آغا ذهن کې دو خبري یو خو چرته دی مولا پا خوا زمانه سبق ویلے دی نو دا آغا زمانه دا سبق انداز دگاو او طالبان مطالع کولا موبایل وسرانو د خزه غم وسرانو کاروبار غم نو څو طالب یو غم ځان له موبایل کتل یو وعده خو موبایل سره کړی کرا وعده نه کړی سرته میخي جیب کی میخي د شپیو د کیګم پدې سار پ سیم پدې ټوله ورځ دالو و یا و دې سره وعده کړی دویم طالب نه اې دا غم دې چې بس وعده وکړکم او چېواده واده نو بیا به سر دغ هم دی چې کاروار نه چې د تعالب په زههن د حالاتي د خبری او زههنې منت او مطالعه مطالسه پوه و هغه به سباله به کتاب س کوهشي دی وختې د استاز د اغلی ول سبق تعریب سره زیاته دی وختې به است تعالبه را غ نو د دغه زمانه ویل دی نو هغه اوس په تاما پخي امانا کھولا که پتاسو زکا <شای> ما آغا زمانه کی ویلی چه فا الکلمتو کم سبق ویلیو که نا کافی اکی نبارحال خبر می پورې کوله چې لکه لکا دا نه نده دا دور بدل لی بلا دا احساس یا کم دریدا یا برتریدا چې دا مولوی صاحب ذهن کې دا دي تاسو څه کوئم دا تاسو هغه د استادانو مولیانو تاسو شیطانت نکوم تاسو مولیاونکو چې تاسو دا سیونه کې ادا چې دا یا احساسی برتره کوي کې مبتلا دی یا احساسی کم ترې کې او کوماده سات هروغ ورزوله بیا به طالب وې ستی سبق وې مولانا دې نو ورزي داسي کنه بیا نو ست خپل عزت نفس او یاده اساس کم تر برتره د پارا خو برا آسمان کې لګیاي او طالب خله تباک او چې دا اولي دویمه درجی نه دې پدې پوي نشو موخ کې دیزینو اسی باورې په دې وو باورې بل بوځ راځي خبر رانه بل خوا لا او زده وکي ضرورت د سره مدارس لپاره دا ټریننګ دی تربیته د اله د ټریننګ دا تربیته فیسبوک تکینو عليمي میډیا ده کنه هغه عليمي میډیا ده اله قیخنا لود سپیکر د کلیو اف ام بزیاد نه د زلېو ها اوسه فیسبوک عالمی میډیا دا, دا آلمی میڈیا. غریب د عالمی میډیا د ناس ته په آداب او طریقانه لرب نو ناس وې عالمی میډیا ته خبرې با د لارې او د کوسې کوي نه کوي جنگ به شروع کړي د خپل علاقې دلته مو ملاسره جګړې نو په عالمی میډیا باندې د خپل کلی د مولا جګړه دنیا ته پیش گئی ناواموی گور په دې مولیا نو داسې داسې متنافرش بل کاری ش جګړې دی دغه پس کاندل ده پس په دې ادا بنره اشر ساب کله پنچویر کوي شیخ توي ساب کنا وې باز سړې په دینه پويږي چې دنه غری د غاړه خبر اوجره کوي دا شوکنا نو البته د مشایخو نه او روخو بیا پزان نه پويو نو دنه غری د غاړه خبر بیا چرته اوجره کوي نشی ته لګ پام وبارحال نامیده باروی چې د تمهید سره دی ټرینینګ تبوس د دعوت میدان د غوږی توحید به بیانې قران به بیانین او ځان پويک نو د تمهیدو دیکه اول عظمت د قران او دعوت الکتاب نو د قران درې او صافه بیان الکتاب لاريب او هدن پدې باندې تفصيل شو الکتاب نو مراد یعنی کتاب الکاملو لا ریب یقینی زکماوی چه لا ریب ده سلوی صفت خو سلوی صفت اصل که صفت نی ده سی کمال فی زدهی ده پار روڑه لیکی سمطلب ریب نشتنو ده ریب زد یقین یعنی کامل یقینی ده یقین که کمال او حدن مانا عظیم و شان حدایت عظیم شان دې چې څه جواب خبره ترې تفصیل او ویل شي اوس راز الذین یؤمنون بالغیب د زینانس بیان شروع شو د تاثیر القرآن دا مخکې عظمت د قرآن او دعوت ال القرآن او تاسیه دا کامل کتاب یقینی کتاب عظیم شان کتاب تسړې کینی وی وی نو څه فائدې کیږي دا فائدہ وشي چو وطناسړه او سره دا شرایطو چې هودن کې ویلو هودل للمتقين چې هودل الناس ده هولیکن متقين دي دا پاره ویچه دا هر شي دا پاره سه صلاحيت پکاري دا قران نه फायदा غستو دا پاره کم صلاحیت ته دا غینم تقوا ده چې هغه تقوا پکې شتګ نه نه صلاحیت ته دا قران دا فهم دا پا, پا. نو هودل للمتقين مستفيدين استفاده فائدہ تی متقین ای حب دینوری تیرازونو وغی خبرم ہونک یا په کدام با خود دلی المتقین کلا قرآن دا سی کئی چھے دا ازدادو یو ذکر کی انور پہ قیاس کوي کئی نا کلا قرآن کئی دیر دا سی استعمال دی چې یو ذکر شي نا غبل قیاس شی. دا, دا قرآن طریقه دا دا ش ډیر استعمال لکه قرآن پاک کې کلا دا وای چې دا قميص بارے کې وای زغرو بارے کې وای د لباس بارے کې وای نو د لباس بارے کې وای تقیکم الحرره په دې قميص باندې تاسو او لباس باندې گرمے نا بشکی نه ولی اخنین نا ذکر کڑی بل سرے قیاس سو تقیقم الحر والبرد لکا بیدک الخیر بیدک الخیر والشر ندلتا مواقعی دارا حدل المتقین حدل المتقین وغیر المتقین آدمی مصر مراد ہدایت تے چھا دا پارا متقیانو غیر متقییانو ټولو د پااره نه بل ځ و چې خدل ل الناساز خو فادهې څوکي متقین نو بس هغې ځکل کر کا. د ذکر کا غبل پقیاز. خوزه بهه خدل ل متقین الذي ی میونه بلغاب نه اوثیر د قرآ او د دریو فره قو بایان هم شو درې ډلو. خدا د تاثیرقرآ بیان دی کتاب تکینی صفه د کوي. وې دا फायदा کوي چې سره د شرایط او صلاحيت په دې شرط سارم ویلو چې مکه والا اغي راغلینو او د مدین منافقان اغي نیت د طلب او د عمل نو اغه شرطونه ټول ملحوظ تقوا والا صلاحیت شته طلب شته د عمل نیت ته نو دا تاثیر کيده قرآن چې 15 صفات پکې پیدا کړي قران څه کوي قران تکیناس نو 15 صفات پیدا کړي اسی د زو خبره کومه تفسیر نه سینه چې تفسیر ته جوړکي لکه مطلب قران تکیناس نو په انشپيره ته جوړي نو وی مطلب په 15 صفات همګه په لګه خاصه چې تفسیر او تفسیر نو خو بهر حل 15 صفات پکې څه کې کی؟ پیدا کړي قران پاک اغابين ذا صفاد الذين يؤمنون بالغيب ايمان بالغيب دويم ويقيمون الصلاه اقامه الصلاه دريم ومما رزقنا ينفقون انفاق دا درې په یو آیات کې ذکر او دې بل یاد کې سلورم والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من څونه چې نازل دی هغه باندې ایمان هاو پینځم وبله اخرته هم یوقنون یقین باخرت با باندې قران تکینی په غو ایمان شي د منصفه باندې مال کی شي کتابونو باندې ایمان جوړ شي اخرت باندې یقین جوړ شي نو دا پینځه صفات دا تاثیر د قران او بیا د دې فريق حکم بیان پدی پینزم آیات کے اولائک علا حدام ربهم و اولائک هم المفلحون خود دنیا حکمو دا آخرت دعا حکم دنیاوی سرے اولائک علا حدام ربهم دنیا کې ہدایتی آفتہ شو دا ہدایت سرٹیفیکیٹ ہوتا ملوش یعنی دا چې د آفتہ سرے ہدایت والا رہے سوک سندی آفتہ رہے قرآن والا وی کنه وایي شړی سبق وی لیلم مې نکړی خالقه وې دې مولاده حسینہ دی یافتنه ده ست تعلیم انګلیش لانګوېج یو شېبل شې کور کې استاد نه یاد کړی دی خو یې سرټیفیکېټ او ډیګري و سره نشتا او وایي شړی مؤمنان مسلمانان ډیر دی کلیمې چوي چې لا اله الا الله یاشهد ان لا اله الا الله نو مسلمان شو هدایت حاصل شې منزه و داس کی ہدایت حاصل له خو سندیافته مؤمن څوک ده ہدایت والا قران تنا سولایکا اله هدمن رب به د رب طرفنا سند به روش او اخرت کې ولایکه هم المفلیهون حکم اخروی نو دا دعا دنیاوی او اخروی حکمونه بیان دلته یو خبره ادا چی دا پنځه صفات او کې درې صفات په دې درې ميااد کې راوړلیو زه او په دې بل یاد کې دوه جدا راوړل حکمت سو نقطه سو سورہ بقره ما ویلی دا بنیادی سورته نو دغه به هر شی بنیادی بنیادی خي د قران سنت او ساب بیان کړه درې درې خنو ډیرو خدا غو بنیادی او صاف دي چې د قران څومره سبدونه قران کې ذکر دي د دې رجع په امیده دریو د کی تاسو لټاو یا بیا دغه سبدونه چې د قران چرتم بیان شوی دي نو په هر لفظ او په هر تعبیر شي تعلق به د دې دریو یا به د کتاب کاملیت بیانای یا به د کتاب یقینیت بیانای یا به د کتاب هدایت بیان ته بنیادی نو اس قران کې بنیادی درې اوصافو شامل نو مؤمن کې در اصل درې پیدا کړل دا درې چې پدې یو آیات کې ذکر کړي دي دا د دې پارا چې دا سړي اصل بنیادی او دي د مؤمن یو یو منو بالا غیب دوی او قیمنه سوا له درې مې ما اصل صفات دا اوس چې دا مؤمن څومره صفات دي قران کې بیان شوي د هر اجازه باندې دریو دکی یا به ایمان سره تعلق لري یا به دا عمل بدنی سره تعلق لري یا به تعلق دا بد عمل مالی عبادت مالی سره تعلق دا به کی دوا اوصاف دا اوصاف در اصل دید مؤمن خدا په دغه دریو کې یو کې داخل کتابون ایمان آخرت ایمان یمینو نا برغیب نده نمیence یمینو برغیب دیک کتابونو باند ایمان و آخرت بانن ایمان خود ایمان بالغیب ده دا خود آقا ایمان بالغیب د دا لند داخل دی به دا برغیب کیو با یو چی دا کتابون ایمان آخرت ایمان هم غیب ده نو داد و صفتون باز آقا و صافتی چی در غیب لند داخل نو سوال پیدا کېده چې بیرول ولې وبس کا ویو دې اصل کې تاریز مقصدو او پا يهود وباندې دغه چیرې کې د يهود ده نه کنه باقره کې غي مخاطب بل سندي سے منهج کې ویلو چې دا خداوت تل الكتابه مناظره يهود سره وکړ غي مخاطب کوي نو دا دواړه وصافي جدا ذکر اورل سره ده دی چی دا ایمان بل غیب کې داخلو تاريز ل الیهود په يهود باندې رات کوي ټک کوي تاریس په جناص ټک په کوي هغه کومه دې ټکوګا نو قران په اي تاریس اغي کتاب منه خو خپل منه الله ایمان نه ده ایمان کمی مانی والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک طول بمن یَهُود سر خپل منه ریماننی طول من الوقت زالنی وی طول تورات انجیل زبور بم منی نو قران بم منی الی ب ایماننی پای پا تاریخ و هم یوقنون دیکم تاریز په یَهُودو ای اخرت منه خو بل له منه کنه زالنه نه منه زان له نه دا مطلب چې ایبا وی چې جنت خو زمو ټیکره لنه دخل جنت الا من کان حودنونس اخرته په هغه معنا نه من چې کوم معنا شرعي معنا تبصيل د اخرت حساب کتاب جزا سازا هر چا سره اختیار سره عبد الله دوی نا ایو چالبی مو خاسم جنتی نو قرآن په تاریزو کنن نا و بالاخرت هم یوقینون خیرت باز بلنی نیخ پلوم پی یقین نو دراصل دا دعا وصاف دا باز مومن بیہی دی دا ایمان بالغیب اے که داخل تاریز د دا پارے روڑا خوبونی آدیا وصاف دا دریش ایمان بالغیب اقامت سولا وَمِمَّا رَزَقْنَا وَيُنْفِقُونَ اُس ترجمہ وارے ہیں سرنا الیف لامیم اللہ پوئی گی پمانا دا دی حروف ذالک الکتابو دا کامل کتاب چده لارے بفیه شک نشت پا دے کے چده طرف دا اللہ نا دے حدن عزیم و شان ہدایت تے للمتقین طلبگارو لڑا للمتقین دا اللہ نا یریدن کلر یا حدن دلائل او نور دے للمتقین معاہدین اللہ اللہ دا متقیان آ خلق دے یؤمنون بالغیب چی ایمان لری پا غیب باندی و یقیمون اسولا او قائمه منز پا بندی کئی دا مانزا ومیما او باز دا غسن رزقناهم چی مون و لورکڑی دیون فقونا خرچکیم دا اللہ پلا رو دا اللہ پا دین او متقین هغه خلک دي یو منو چې ایمان لري وروډي بهما پاغه کتاب بهما پاغه وهي اونځل لایله کا چې نازل کړي شوه د تا, تا پیغمبره ستا کتاب ومني و ما پاغه کتابونم ایمان لري اونځل چې نازل شي من مې قبل کستانه مخکي و بلا اخرته او پرز اخرت باندې هم یوقنون دوی مضبوط یقین لري اولایکا دغه صفاتونو والا دا موصوب په دغی صفاتو اولائی که دغی صفتونو علالا حدن پازیم و شان کلک دي می رب بهم دا تربا دا رب ددوی رب ته تا حدایت رب خپل رب ددوی و اولائی که او دا کسان هم المفلحون هم دوی په کامل طریقه کامیاب دی دنیا و کې دوارو کیا سر بخیرت اللذین ای امنون بالغیب او زبازو الفاظو تشری وضاحت اول سفت دے ایمان بالغیب ایمان لري په غیب و باندے غیب ستوئی ایمان بالغیب او ایمان ستوئی دو ٹکی ایمان او بیا بالغیب یومینون ایمان ایمان وی لکی گی پجبا اقرار او د زړه تصدیق او باور منے خبر منل لنډا شو او غیب هغه سیست وی لکی چې د حواس او د عقل حواس او عقل نا ماورای فاقل سراؤ حواس سرانا معلومی که معلومی کیونو په وحی برای معلومیش خوابی آبی غیب پاتی نش دیو جنا غیب تعریف بزدہ سے ہوگی چھے غیب ویلی مالا یدرکو بالعقل ولا بالحواس ولا بالوحی ادراک پا اقل ام نے عقل شی نه ده ا درکه په حواس ومن کېږي مالایودر کو بلقل ولا بل حواس ولا بل وحي سرم په جهان ګلو کی حواس سره ومن کې حواس په جهان حواسې ظاهرا خمسه یو حواس بهاتې نه دي کنه داسوبه ویلي چرتا منطق کې حکمت فلسفه کې ها دلتا حواسه ظاهرا او عقل کې حواسه باطینه شو کنه عقل ته بس لند تعریف تعبیر سر نه نو دارنګ حواسه سر نه معلومي حواسه سر سر قوتي لامسا قوت باصرا قوت شاما زايقا سامع اه اور يدل سکل بل صبات شو ليدل و شو بوياول او لاسر محسوسول دا حواس دي بينزا پدې حواس نو معلومي یو څړی اڑون دی ہے نا او تاوالس شیلاس کې وا پی جی پی جی سې بدو ګوره چې لازاس کې یره دا خوکلکره ته یلکه اڑون دی او کلک معلوم کو جوړه الې ول غیب دی له تعلیم ال غیب نو وی معلوم نرم کلک هه پیجنی د پدې حص اقل سرا ازو مونږ دې مونږ ته وغوړې کېتابونو کې ویل کینا چې پچی پرتين او عقل دوي چې په دې لار باندې غړې تیر شي وي دي او د یال کدان ته هو غړې تیر شي ته بلی په غیب پويږي نه پچی پرتی دي کنه لږه خيجی څه دلیل له لاندې چرته اوره نو دا اقل سر سرمالون شي خدغه تل دواړه شي نه کار کوي خیال نه حواسم کارو کولی د لوشو د لوګي او د پچو خرس اقل عقل جواب ورک کچې لاندې اور د ولتا غړی تیرې شو و هیم ور کې مونږه یاد کړا ولی چې په و هی معلوم شینا غیب پاتې نشو ای تری بیا نوې غیب داله نه په هی معلومات شي وی دي نه په عقل شي وی دي نه په حواسو شي وی دي نو دا غیب ده دی وجینا دا صفت د الله دا بل چان نه دی اوس که په عقل معلوم شي نو غيب پاتنه شو په پا حواس معلوم شي غيب پاتنه شو پیغمبر ته وحي وشو نو غيب پاتنه شو خلک په تغينه پويږي نو د پیغمبرغه وحي نه کله سره جوړږي غيب جوړ کېل مې غيب نوبارحال دا خو مې ته وحي غيب غيب دا, دا غشاو چپ دې درو سره تعلق ولري په دې خبر ورسې کو د علم غیب مسلې ته ورسې راځو خو سره غیب نه بوزل ته مراد سي چې و مينو بل غیب د مؤمن سپد داري چې دیبا سګي په غیب ایمان لري نو دا غیب سشه دې چې دې ایمان دې او دې وسپ دې هغه بس اسانه خبره تفسير قرطبي او ابن كثير لنډه خبره کړې دا ډیره ښکلی ده بس وګدي کیسو ته ضرورت پاتې نشه ادا دې اوی غیب دلته مراد دلته ما ورد في حديث خبره ختمه ش ما ورد في حديث جبريل کوم چې حديث جبريل کې راغلي دی غیب دی او مومن په بدرې ایمان لري حديث جبريل کې سو مشهور حديث دی په حدیثو کې دا حدیثو صحیح بعضو حدیثو نمونه حدیث جبريل مشهور حدیث ا جبريل عليه السلام چې انسانی شکل کې راغله صحابه ناستو او کیناس سپیني کپڑے تکه تور وخته هه پیغمبر ته پاتیات کیناس اسنه در رکبته اله لا رکبته لاسونه په پتون د خپل یاد پیغمبر کې خپل او بیت کول مل ایمان مل اسلام مل احسان درې تاسو دي دا د دې چا ابو نعمه لهوش او څلورم دا چې متاسا نبی له اسلام می سوال کوونکی نا سوال کړې شوی خنبوې څنګه تنه خبردارسته نیم خنوي امارات او علامات او خایا نبی له اسلام و تنخووله دا دا, دا نه خې دي د قیامت په وې معلومه و داغه حدیث جبريل نو ګره حدیث جبريل کې ما وره دا صدی ادادی کنا ایمان ستو ای نبی علیہ السلام انتو من باللائی و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الاخر والقدر خیری شری امان تو باللام من الله تعالی و دا تول شکر اللہ منل رسولان منل کتابون منل آخرت منل تقدیر دا خیر شر اللہ منل دا ماورا دا بلو اس دا غیب دے سو پورې پیغمبر ته وਹੀ نه وشوي نو تاسو غېبو پټه خبره چې لامبیا ر علی ګل دي مونته پتاه وا دغه انبیو باث دنیا ته چې مو دونه ډېر انبیار غدا په عقل معلومې ده نه په هواس معلومې ده نه غېبو الله رب العزت وਹੀ راولې ګل چې وਹੀ راولې ګل نو ها مونته پتاولګې ده نو سو پورې وਹੀ نه وشوي نو غېب او غیب او وحی وشونه څو خکارشو خو لیکن دلته ایمان مینه بل غیب او आवाज ده نه دا, دا خو معلوم شخص نور تفصیلات او غیب دی وسم جنت څنګه ده تفصیلات جهنم تفصیلات دا قبر تبصیلات آینده سرا روان دي ده تفصیلات نه معلوم دا غیب دی نو دقه توئی ای ایمان بل غیب مؤمن هغه ده چې داسې انی کنینی او چې کوم الله رسول ویلی دی د د په اقل حواسو کې راځی نه را خو په دی باندې به ایمانی نو دی یو او خبره معلومه شو چ دا اهل تخواه او کامل انسان سره په غ نه دی چې د د نظر سره په مادی او هیسی شي نو باې و بلکېغ حقاق به هم تسللیئ چی اگر چې د پهې وکوټ اقل کې او حواسو کې. نارای ماورای دغه ادراک نشی کېدې په قال حواس او صدا سه حقیقتونه دي چې الله رسول ویلی به مني دارت پچا ملحدین اوینا اغه سمانم چې را تخکاری مشاهده دا په نظر ښکاری ملحد وی دهری وی زمومن نه دي ولی یؤمنون بالغیب کبا نظر رازی کن رازی مشاهده دا کن دا اقل ادراک کئی نہ کئی دا یا ساتے دا تا سوپا اقائدو کی وصول فقه کې چرتوی لی چه دا اسلام احکام ټول د اقل متابق دی دا فطرت اب بیالا خبر دا چه دا اقل متابق دی کوستا اقل کې بنا رازی استا اقل دونا دے تک دا یو خلاف اقل کی دل دی خلاف اقل جدا شئے او دیمه ادراک بل دی. اقل له راجوده اسلام او احکام خلاف العقل نه دي خو کله کله د انسان په دي قاصر ور کوټي عقل کی داغه ادراک نه کی آسان خبره یو شیشتا ٹھیک ده د یو وجود شتا خو دغه شی پښتو شتا خو یو ځکه ناراضی نه رات له جداشه دی او نه کېدل جداشه یو سړی غ ځ منم را والله حال کې اودوه غر دی کې راځي خو مطلب چې اوس دی کې نه نو دا مطلب نه چې غر د وجود نه سړ انګار وکي نو خلاف العقل نه دي دا د که کله مد بل اقل مدرک بل اقل نه کې د دی او خلاف اقلشي ستا په دوه قاثر کو تا لنډ دومره اقل کې به نه راي نور. ښتا خو بارحال يمنو نو چې مسلمان هغه چې صداسه حقائق چې هغه په حواس او عقل کې ک نه مرزي نو دی به مني هل به مؤمن ایمان بل غيب ميوشر ملحد دهري کومونست يا دغینا متاثر سکولر ليبرل خلق دي شينه انکار کوي او خیبراته نه وډر شينه دي چې په نظر ناراضي ته مني در روح به دوی منی کنه ولی چه یو, یو انرژی زا انرژی دیو دوی وی یو انرژی دی انسان کشتا چې دا پی جمده در اغا انرژی وی تنو ختم خدا را توی چه روح چه تا وی تا انرژی وی اغا نظر رازی یو دوی منی کنه منی منیه در رنگ در دا دین دای بل شه اکسیجن شتکه نه ه کاربن ډایاکسایډ شتکه نه کاربن سائٹ انسان د پاره مو ده خو دونو د پاره خوراک ده ونه کاربن ډایاکسایډ خوري او موږ اکسیجن دا لنظام دی زمو کاربن ډایاکسایډ باوروزی ونه اراکاږي خوري او دا یې اکسیجن خارجيږي امو خرو دا نظام یې جوړ کړی ودا کاربن ڈائکساائڈ او دا اکسیجن ہا په نظر ناراضی منی الله په نظر ناراضی څنګه مونوي دا چه منی ا منی کنا منی نو بیا سوئی دارنګ درجه حرارت ٹیمپریچر شتا کنا شتا خکاری د پلاریم نشیلې دے خدایي دا पारा ډاکټر ترما میټر فلکه کې کوم معلومه شوې د 104 ته ودا ولې ډاکټر علي ملغه و په دې علي معلوم کړل چې شت دې اگر چې په نظر ناراض دل تالقه په دې حال دی زه کې به ګرمي اخني سومره نه لښت بس په ای نن دونه درجه حرارت ته دونه ټمپريچر دی 40 ته ګرمه کې 40 45 50 کم زیات اس تمپریچر چالیده لیدیس پا نظر خو نرازی نایی بیاسه وی پا نظر نرازی خو محسوسی گی نمویاو که نا اللام پا نظر نه محسوسی گی نا وفی کل شین لہو آیتن تدلو علا انہو واحدو سو نایی ستاپ اقل کې د دې موله هډو کومونیست او د دې او د دې سکولر لیبرل په دې ذهن کې تر اوسه پورې د الله د دوه کائنات چي وجود تراغلي دي په دې تعالی احساس نکا دوه منظم نظام چې مونږ شیندي سپ تر کې الحمدلله ستې وا اغه علمگیر من اغه مربوط نظام چرته تاسو کتل سمخ کیروسته شو کله چې کائنات آباد دي د انور راخيجا پخپل وخت پروزاس کومه راخيجا نظام شمسي روان دي اسمان بره ده زمک کلان ده سمندر روان ده دریاب روان ده غرونه دي غرونه پخپل ترتیب سره پخپل اغه سره موسم سره واخه ماخه ختم کی دا غنه باد بیا سپرلی کی بیا تک شنه شي ونی بوټی دغه او سیستم نظام روان دی په بوټو کې د مالټې د دی باغنه د مالټې دا ونې نه مالټه پیدا کیږي د سیوانو سیو پیدا شي چرته دا مالټو باغ والود نه چاله کنن خو دازل خزما باغ سیوان کړی دی نګیږي دا سیم مربوط سیستم او نظام نوست په عقل تندر پروزا چپه احساس سره انرژي منه درجه حرارت پر چرم نه دارنګ بلبل ش نه او په دې دونو کائنات سره تا الله احساس نکو نو یمنون بالغیب سه دا دج خو د دې بیا ټول زور بسیاله ک دغه ولې منه پلان کی فلسفور ویلی دی پلان کی ساينس دان ویلی دی ځکه د دې ټول دارو مدار د مغربي فلسفه مشاهده دا ساينس د تجربه دا او عقل ساینس د دی خدای دی ها د خدای نه مونو اصل د دی خدای سره ساينس یا ساينس بندگان ساينچ ورته سو یا منو وسلم او د ساينس حالت ده چې ساينزانانو بازي تیوریانی بازي نظریات پیش کړي د رسوې طبيع په خله رجوع کړي نو د ساينس تیوری خدای ده چې یو ځله پیښ کړي او سمو د با دغه تھیوري سښوه غلطه ثابت امل سائنسدان غلط الله چې کوم تھیوریانې پیش کړې دي دا الله تھیوری غلط اشو چر نه غلط اوس دا هغه ساينسدان چې دومره راقل لري او هغه یو خپل نظریه پیش کوي پغی ایمان لري او الله چې صف پیش کړی پغی دی ایمان نشته ته غلطی دا سره امکان نشته قران را لې گله ده سور لا سو کالوش دا یو ګورګنه آیات دی قران کې ترته د قران کوم اخبار د قران کومه خبره و اچر ته ثابت شوم غسو شو, شو کنه په یقین نه لريو ساينزدان باندې ایمان نه د دې ایمان نو به حال سبای سحقائق داسې دي صرف با مسلمان مومن اهل تقوا دني چې ظاهری او مادي شی نه چې کوم ماسوسی دی غدي منی او هغه حقائق چې د د حواس او یا د د د عقل د ادراک نه ماوراوینو دغه نه دینکارو کی نه یومینونه بالغیب دغه حقایق ممم چاله رسول خبر ورکړي نو سبد الله او رسول ډېر خبره رښتینی کده ساينزان و من اصدق من الله قیل او نبی عليه السلام الصادق المصدوق چې سی ویلی دوی ماشي وی وهنا خبره کوي نو بهر حال یومینونه بالغیب ایمان بالغیب د بر اولی ها <coughs> دلتا یو بل خبره چې دو شری نه دی پدې ځان پويک یو علم غیب دی او بل امباول غیب دی پدې کې به علم غیب دا صفت خاصه د الله دی اې امبول غیب دا انسان ته کې دې شي پیغمبر ته خبر ورکړې شي د وحی په ذریعہ قرآن پاک کې سورته نمل 65 آيات کې راځي قل یا العالم من فسماوات والارض الغیب الا الله پیغمبر وای دیته نه کوي هغه سو الم نلری غسوک چې برا اسمانو لاندې زموږ کې دی الغیب په غیب باندې الله دا الله نه سیوا بل څوک په غیب نه ب لا یعلم من منو ما سره بار راځي الکلمه ما کلمه لري لئومومی کنه اصول کې وی نبی ولی بوزرګ پیر بقیق نبی مړې جامد ټولو ته شامل شي شا. او ګور پیغمبر پخپلا نفی دا ده د پی په زبان باندې قآ ویلی دی س تی نام په چااس والله عاله ملغب زه په غ پ غمبرتهله و دی ته ووا خوله عاله مل غب زه په غببانې نه پوګم پ غبر هم لی ملغب نه دی چې کم دی او پ غمبرې اطلا ور کړی ده و خبرې پټې دي د غب دي. او پیغمبر بیان کړي نو دا علم غیب پیغمبر لاره نه غی دا امباول غیب راغه لکه فرق دا. علم غیب جدا شی دیو امباول غیب جدا امباول غیب سره د وਹੀ په ذریعہ اطلاع رااله او د غیب تعریف مونږ مخکې سوک مالایدر کو بل عقل لا بل او لا بل وਹੀ نو چې وਹੀ شون غیب پاتې نشو او سمباول شو د غیب اطلاع الله ورکړ چې اطلاع ورکړنو غیب ختم شي غیب خو ستوي چې د دې دریو نه از خود معلومات شینو از خود معلومات پیغمبر تهونو شې دوي به ذریعہ وش همباول غیب برحال دا یو خبره یا ساتلواړي دا وجره چې دا صفته خاصه الله نو د دې وجینو ملالې قریم مرقات کې دریم جل سلام صفه کوي والکفر على اعتقاد انه عليه السلام عالم الغيب کفر د داقید ساتل چې د الله نه سوا پیغمبر عالم الغیب وګڼي دي ته ملال قاری کفر ویل نو دلته بدايه او خبره یا ساتل غاړي د علم غیب ودا ام باو الغیب دا بیا ساتل واری. بعض خلکو تمای مغالطه وش هذا امباول غیب نه سجود کی بالمغیب لکبار الی عنازرات اي چې پیغمبر د غیب قیل شې ویری نو دوکه مغالطه و د امباول غیب نشه نو چې کلا هر هغه کې نو څه خوې علم غیبی خولی پیغمبر ته ملاو دی په ماکانو ما یکونو باندې عالم دی نو ازو من ذلک دا خو چا څه پتو اللہ. او چې کله غیر شنو وي نه علم غيبي کولینا علم غيبي جوزي وتاملاوده علم غيبي سره جوزي علم غيبي ده خبره ور بازي دیوبنديان هم لیکلي دا اينه مغالطه شهه دي بعضي کتابونو کې بيويني چه منگوه دا علم غیب کولی د پیغمبر نیو قائل دا علم غیب جوزی قائلیو دا سویوه علم غیب جوزی خواه نوچه دا علم غیب کولی قائلی نو مطلب دا شو چې علم غیب کولی برلیان ایلیان پیغمبر لا ثابتی نو زا بر علم غیب کولی ثابت کنو کو آگوی کولی مشرکان شو او ته پیغمبر نه علم جو جوزی ثابت ہے نو زدت بجوزی مشرکی نو خاکد دغا جوزی علم پیغمبر نه ثابت نو دا پده نورو و شینو کم ثابت ہے کنا علم غیبی نو قدرتی جوزی نو دارنگ ممیتی جوزی نو محی جوزی نو رازقی جوزی دا با میا منی چلتو منو خدا ممنو سران سراد دیچه بیا پده دی نورو کیس نه نده قائل نو دینه معلومیږي دا خبر سره دا آن. غلطی ده مغالطه دا مون نه د پیغمبر علم کولي علم غيبي کولي قايلي نه د علم غيبي جزوي قايلي ول د علم غيبي کولی نفي د पारा خو ته آیات کم پیش کړه قل يا علم من بسماوات والارض الغيب الا الله اوسر پس منطق راواله کنه تکملو میلو وانا خو بناستيك منطق ورپسی راوال علم غیبه کولی درد دپار بلیری تا دغوه او په خپل دا جوزی قائله نراشا دو وایا چه پا منطق کې دا سشه ده دا کم کولیه دا ها سالبا کولیه دا قل من فی السماوه دا سالبا کولیه دا کنه کیک ده. او دا قاعده د منطق چې د سالبی کلیه نقيص راځي موجبه جزيه راځي ها او د موجيبه کلیه نقيصه شه سالبه جزيه خیال امي د کلیه مقابل جزيه را د سالبه مقابل موجيبه دي شي ته بخيال نقول يا لمن فسماوات والارض الغيب سره سالبه با کولیا نقیز بیسی موجی با جوزیا نده نقیشو او تووی المغیب کولی نشتا جوزیشتا تا خو کپل دلیل نقص پا کپلو که بریلی تا ضرورت هم نشتا بریلی تا ضرورت چلا اکپلو دید اکپل دلیل سو نقص پیش که او توس نورانوار که بیلی ده تا بایدی چاچی نورانوار سخکالویلی کی دهش نورانوار والا یوزه که باس که ی دا آیتی روڑے دے ما انزل الله حالا بشر من شے ویدہ سالیب سرا سالیب کلیہ دا کرد ما انزل الله حالا بشر من شے سالیب کلیہ دا خو قرآن وی آل تا چی جواب کئی چھالکا تاسخو دا خپلی سالیب کلی نقص پا خپلوکا دوینا دا تا چې چھے زدوی تو آیا من انزل کتاب اللذی جا بی موسیٰ تاسو په 25 بشر الله هیڅ کتاب نه را لګره تاسو نه تاسو کوه يهوديان او مليانو يا اين متاثر موسار اسلام باندې کتاب چاراله غره خو منه نو د دې د جزئي قایل شو کنه موجبه کلیه شوا نغا سال به په خپل نقص بار بار بار دی. نو نور ما ورويک ندل تم چې څوک د سکایل دي چې نه جی مونګه المغایب جزئي منو نو د غايات نقص او تخبلو بیا خو په کولیدم دا دلیل نشي کی, کی دا وایو سه ها دا دا علم غيبي جزو ني دا سوې ک علم غيب کوليده کو جزو دي عالم په الله ري قل يعلم من بالسماوات والارض الغيب الا الله البته اغا علم غيبي جزو ني دي چې پیغمبر لاسو ثابت دي اغه تا تقریبا سلور پینزونو موناوې رکیږي اغه استلاعاته ګل المغربي جزوي ونيو دا غو بريانو خبري او د خپل دلیل ناقص کي اغه تا امباولغه اطلاع الغم اخبار الغب المغربي زافيوي ها ازمکه المغرب جزوي نه نه سره سو امبال غیب اطلاع الغیب, الغیب، اخبار الغیب او علم مغاب اضافی تاغره ازافی ده یوزینه ده یا د خپل دلی نقز او چې کله اطلاع الغیب شو امبال غیب شو اخبار الغیب شو اضافی شو ها نبی اصله علم مغاب نه ده د ده نه په شو داګه بابا بصائر کلی کلی دی یو منون بل غیب وی یو منون په مان د یعلمون الغیب ول ایمان ستوي وی تصدیق توئ کنه علم دی نو یو منون په مان د ها څا یعلمون الغیب نو مؤمن متقی هغه دی یو منون بل غیب یعنی یعلمون بالغیب په غیب وو فویګی نو اهل التقوى ام بيوليه بغي اله کته ونده کبرېله د دې باندې ته کړه داواله او خبره د برېلیت ته نو آیا د دې بن اکابيرينو کې دا مانا دا واغوی دا علم غیب چا کړې دا وغه وي د المغيب چا لقایلو نو مونږ به یې جواب دا کوو او دا سې یو طالب ترې مونږ نه اجیدا کتابی کاتالو طالب عباره ورته مولانا صاحب ذر غلما خو زمہ دې زړه او خبره ده چې هغه به سی ها ولی سو بغیب و پېګم اوته حاج محمد بغین او بیا مطلب داره چې ته متقی او مؤمن نه ودا څنګه ودا ویلی یو منو ربل یا لمنو بل غیب نو برحال په دې خبر ازان پويا وې خو ایمان بل غیب نه ما وردا په چې دا شئی مومن باغی چې کم الله رسول اطلاع ورکڑه دا داغی او د دا غیب نوز امباوالغیب شوه ده اطلاع ورکڑه کنه چه ایمان بی رسول کتب ملائک اخرت دا با منی یومینو نبیلغیب و یقیمون اسولاتا بل یقیمون اسولاتا اقامت سولا ستاوه دلتا خویه و خبران دا یادول غواړي اقامت ستاوه و دویم سولا ستاوه لبزی مانو خیدا و قایمه منز قایمه نم منز نمونز محسوس شده چه دا سر قایم کی قایمولو درولو تاوهی کانا و دری منز قایمه منز و دریگی منز شده مو موږ مستول دا موږ ول اړ د کوم و اړ یو او موږ دریو او غیر محسوس شه الکه دیوال یو محسوس دیو درې ها لرګه ډاګه اې او درو لا په لره یو درو سړې نا سړکو درې گا سړې پاسو درو محسوس کې سراجی اقامت راځ غیر محسوس کې نه راځ دا یاد ساته دا یو قاعده ده د نحوی چې په قران رحمن الله میلې ده چې دا فیل پشان دا بیل ده فعل پشان دا بیل بیل بي جن غوئ کنه وئی ته چاره سی واچو لو موهار چونیو نه غه طرف تروانی قدر موهارونه دی خو ابزيو قدر نو فعلم پشان دا ویل ده دا د متعلق سره معنی بدللی ارزه یو معنا ني متالق صرا سکيږي معنا بدلي څنګه او جا ايو فیل جا سم معنا راتله راهي سيدا هو وردا جا ارزه کي په يو معنا نه ده خپل متالق فاعل وغيرها سره شي معنا بدليك جا زيدون څه مطلب ده اغه کي سخانه او پا موټر سیکلنا نه سوی قدمونه غسل راته راته راته ح تاواصل الا ها الا المدرسه په قدم را او جال برد یخنی رالا ها سمانه يخنی سواد کېوا دیر کېوا کمرات کومرات کېوا رښې وي او افتاشو چی قدم یا قدم راته راته راته حتی وصل اله بشاور نه مطلب ده؟ نه علت جال برد مانا یخنیس شوا ظاهر شوا مطلب نه چی راله پا قدمونو نه دقا سی اقامت سولات اقامت سولات مطلب دانا چی مونز ادریزک آخو غیر محسوس شه ده نه مطلب سشو و یقیمون سولاتا پا بندی که دمانزا دوه د municipalities بندي موراد او درول حقیقينه طيبه تراس فراده نه زکه ماناده نشه ځکه زمو مشایخ ماناده او لبزي په عمق څه کوي غوري اصلنه زمما مترجم د سره پروتي و چې تاخم کړي چې قائمه یې مونږ خلانه به په بندي لیکلي لبزي ترجمه دغه دا خو مطلب اده له پښوی نو لبزي کې غوري کل کله عمرال اصلنه په څه زمما تعلیم الکتاب ما بر لبزي کړي دا ها لاندم بیا ترجمه کړي چې تفسیر سره تعلق لري د اعتراض جواب دی یا د شوخو دی ما جنہ ترجمه کې به خیال کوي لفظي ترجمه جوړ دی محاوره جوړ دی حاصل جوړ دی ها تحت لفظي جوړي لفظي حاصل تشریهي دا قسمونه کتلواړ دی ما جنہ کوشش بدا کوي چې لبزی ترجمه به یاد ساته ګلګل موږ درسونه کو نو لبزي ترجمه باندې مخيال ني نو د لبزي په مقوام ده حاصل یا محاورو نو دیو جنا عوامو تام درس که خیر خو چا چاته خیر تعلیم مو نو په تعلیم کې بل لبزي موقدمه لبزی لبزي مبه یا ده یو چاته په توریږي چې لفظ سمانه ٹھیک ده د لفظ معنی بو ته مغه دا, دا علم او تعلیم دا بار فائدمنه چې سباله د مخالاجی چې اسینه وایي یو قوم نصلا معنا دسه اقامت به پا منه پابنده دا خو نه د لفظي خدا نه راکان تعلیم کې بل لبزی ښه ها بیا وسره محاوره وایي مطلب دا شو هو مطلب دا چې فرقونه وبېج نو دا خو یو قوم نصلا د فعل نسبت د صلات تشوي نو دا یو سوال اعتراض دا غي جواب وش یو خبره او دا مطلب د اقامت سوال چې قائمه مونز لبزیو کوم مطلبې سو پابندیکې د مانځه او دا مانم بیا شیوخ کوي چې ویو قیمه نسولا پابندیکې د مانځه راج کوي مونز راج کابل راج کول څه ته وایي بلتم وایي چې راجۍ خلک د مانځه پابنج يقيمون الصلاه ها اس دقه معنا سوره تواه 133 ايات كشته زړه تیدات اکثر ویم دا د وخت کمي وجه نصيره بویم به زبانی ویم بزال بیا ګوره بیا د وخت دي وګوره غوږی سلور بجيش کی بس درو سوق نو يقيمون الصلاه مطلب پابندی او رائش کولی سورت تواحا ایک سو بتی سیاد کے وئی وامر احلک بسولات وستبرالیہا در ادو مانی تیر وئی تی وامر احلک بسولات دمان زد اخپل احل آیال تابیدارو تموایا و وستبرالیہا اخپلن پی پابند اصا نو یقیمون اصلا پابندیم که یا رائش که بلتم وئی دعوتم دا داشو یقیمون اصلا د قامت په معه کې خپلم موځ کول د داخل دي د اقامت په معه کې بل ته دعوت ورکول لم داخل دی خلکوته منظم صرف دا بابا ن شي کولو موځونه کوې خیر دی د مون سروت و و اکثر وت دمون بم د مو دعوت به کې را کوې چې څنګه د قیې محنت ک نو دمونزه دې بعد تو محنت بم پانند د تحت باندې کې بیا دا کلا کلا ناپوی تبریغیان وی که نو که رویه قرآن در سونو تناسی منزونو نکهی گیره خریلی نو لکه دا دا قرآن نقصان خنو یا د استاس کمه ده و یا د د کمه ده کنن دا علاج پوروانه غز خلا که محنت به استاس کهی چک دا محنت با کهی و دا دا قرآن نقصان نده خجی نو دا منزبه ویلی که انده که دا, دا کولم داخل ده او بیا غری غپکېغه ما خدامونګه مولیاں طالبان غری د دا مونځو داس دعوت نه کوچاته دا. کنه د ام تبلیغیان د پرېخه دا, دا به وی کاری نو تر ټولو ټول دین بیان دعوت د ټولو کار مون مصیبت داله دا چې دا دینم تقسیم کړي و کنه ذکر اسکار مې سواق فضایل دا تبلیغیان ویلینا پیغمبر نو ویلې او که چرت مولا د جمعه په ورځ په منبر باندې د فضایل او خبرو کرا. او تاسو Taliban موجود وې تبلیغي شوهلې هغه کدا ولید پیغمبر احادیثو کې شته کې نشته ها غلطه ده چې صرف ټولو بر فضائل و د الله توحید دي چاتهونه خونه غلطه ده توحید هم خای فضائل هم خای ټولر سوای پوره دین بیان و په محراب منبر محراب ها نو هغه مریتہ كتب لريانوتہ کا حق چرتا چا پس سب کې صف نه که جوخت و دریگه اخ غیر مقلد دی ٹک در غیر مقالدی هغه آغا په پا خپل زی خلیکن سب سی کول دا من اقامت سولات نو جوخت و نو زالکا خپیه اخ پو سارا ملگا خو سب سی دا او نیزی و دریدل خوکم دیگا نو نمو علی سیب چرتا اکڑد آوازم نکی نېبیله سلام او خلفا راشدین او باقاعده پخپل په سب بغرزین با رهیر باد به با مخ کېدل نو دا څار وخت نه کل او کله کله غوښچې اخلاق چلیز ده او زمون قوم مجیبه ده زمون دې قوم شپې ته اتیا کالو مرتبه او رشی نه د سب سید کوله چریز ده او نه د او د اسما ته چریز ده خیال می ورته یعنی شپې ته اتیو کالوبای سب کې بکو غلاړي او کومو لیصه پور تو یی سب سیدہ کی نو سیدہ بی کی خوچې دویم رکات کیو دری واپس مخ کیروستو شو ته وې جوړه دا سب سیدہ کوله حکم سره په ول رکات الکچه ارزل پاسې دی خو ته خیال کوا اقامت الصلاه دغره دا او دسمه د چليز دنک ما شپې کالو وې فلاره ونا او ودسمه تئی او کو دا سمات کنا پر تو اخ بې علاج کی او دس, ما دس بوچې او, او, او روان به یو مشمر خوذيبات ګور ازمون ده قام حل تربیتی نداشه یعنی سونه لوی ده خبره ده ده قام چه شپیتو عطی و کالو که تا نده سب چریزده که و نده ده سماتی نور خبری ده کم ده ده قام حالت ترقیب ویوی ترقیب خوری که ستا ترسه پر عدا بیزده نکل شپیتو کالو که او بیا بل طرف تا آغری بانانم گرم ندی چا تخولیم ندی خبر ده خبرو ت ز کمه چ پورا دین بیان ہے درس ک میں مر میں را بم ز بیا منل نہ منل جدا خبر د بیا د خلق د عملم دومرنی خوځه یو 20 30 فیصد په اساس ورو کی کله پورا دین نو ماید اشې نه مون تقسیم کړه یو میاو لور ک بل بل لور ک بل بل قران پای پنج ویره دی الکه قران سره پنج ویریا نو ته مسلمان نه توحید بیان و که چا قرار راواغس 5 فٹ اپ او پی لگی توحیدی بیان کا 5 فٹ اپ او پی لگی دلته زم یو علمو دا مظاهر مز... العلوم نه فارغو ولانا سلامۃ اللہ نمو دا جماعت اسلامی د پشاور امیر پادشهو د مدودی صاحب دا آغ اولنو خلقو ک هو حق پر نو ندلته چې ما ول در شروع کوزا وخت کی طالب مم کشرم ناغز ما پورا تایید کړو تر جامادر څو کله راځي کیناز حق پر سره و وفات شو وی دغه مته کی څوک له ویزه د مظاهر علوم نړالم نمی پنج پیر لیدله و نمې شیخ القران سره ملاقات شوی خو د هندستانه سر دا دی که آی کی د رسم او رواج بداتو ردیګنه دیوبن ته خو ختیب سے خبر نه وریدل دیوبن کې بدعت نشتا دا و دې تلته شو را وکړه ناندن چیرای شي خمه خدا اسیری نو ای ز چرالم رسم و ریواج بدات د مې پخپل کلی کې کی رد کو وی نه ما پنځشپیر لیدلو نه پنځشپیر او نه شاعت کوم ځکه زه خو چې ما اسلامي کوم چې چلته نه رااله مونه زکریا سېو ریم الله شاګرد هوې تا پر باندې پنځشپیر وې وې نه بدروستو زمانه کې څه مسئله راغله و د جماعت اسلامی او وفد شیخ القران سر ملاوي دو پنځشپیر ته لومړی وروسته په بعد يلي دلم منه نو دا چې دوی پورې وین چې موږ سره تقسیم که کنه دا د د د د د د نه پره دین د ټول مسلمان خبره می دا کول یو قم نسواله چې هم خپل کول په اقامت کې داخلي او هم بل تل رایچ کول وا مر اهلک بالصلاه واستبر له نو مې مونږ طالب مولانک تم شم صلاه دي صاحب پوپی ځنه غوا نه شم صلاه دی مونږ ورګره نن سبا دا ارشاد صبعي نازمې الاده ډیر لوی کار والا سړی ده ها 50م او په کار پویدون کې سړی ده خو بس مون خلک قدر نه کوګن ماره حالغه زندگی دې له نو هغه شاو صلاحی شه وی ورځ دلته زی او زمو دا ډیر ځڑا د نو جوان تویدو سنت په وقت کې دا ټول ملک ما واغداسه لا ټوله دې وغر زیدلیو تنظیمی حواله نو هغه یو ورځ خبره کوله وی ما جماعت کې مون مان پس پزاسه له ګلېټ چې ست تبلیغیان او بیان او غیت یثارو میاسه یا مې می درس کاو وېچ بار هوتم ماځیګر لګنا وخت اوې دا سه علاقان بار ولاړو د علاقې کسان په جنو مې چاله کوم ځم کړې دا چې شپه را مونږ کېنا وخت موندره قضاکي یوه ما ته وې چې مولانا سب دا تبلیغ دې کله نشورو کړې اې مو ته چولی ز تبلیغ نکوم دا درس کوم خود تا درس که چه سوک بخپنه در تا در تبا که نا ویاغتا همه جوابو که خروس و مزان زر سوژه که جی رشتیا لکا چرطمات آزی چاتوی دی چورشه مونزو که نموی دا تبلیغ نکو نو د اقامت سولاد که خپلا او بل تا کول تا دوارای اقامت سولادا دارنگ اقامت سولاد بلا مانمو فسیرینو کڑی دا غمواهه چې ارাজি حديث کې ها ها تا ما وای ها ابن کثیر کې دی د ابن عباس رضی الله عنه باندې ابن عباس اقامت الصلاه ته اتمام الركوع والسجود والتلاوه والخشوع والاقبال عليها فيها یته ایقامت الصلاه اقامت د صلاه د عامانم دا اقامت سولا ستوئی اتمام الرکوی و سجود پورا رکو سجد کول دارنگ والتلاوت والخشوی سی تلاوت کول والخشوی پا مانزک خشونکاره است والاقبال علیہ افیحو دی مانزک مانزک تا توجو کول دیتو اقامت سولا اگر از اطول مانی دی خواه اقامت سولا تا سی جامع لفظ داغہ دا رنگ تفسیر کبیر لکلی اقامت ستوئی وی اقامتوها عبارتن ان تادیل ارکانها وحبزها من انیقا خللن فی فرائزها و سننیا وعدا بیا زرزر رزاکا ویم وخلی گا نا بیان راشم ترجمہ کی خواہ اقامت سلا عبارتن اعتدال ارکان هوا حبزها اعتدال د ارکان توي وحبزها او د دې بچ بچاو من ايقا خلل في فرائضها وسننها و آدابها د فرائض او سنن آدابو کې د خلل نه بچکول فرض نه پاتینيش سنت پاتینيش ادب پاتینش د دې خبرو خیال ساتل د ته یقامۃ الصلاه یقامۃ مو پیژن نور شوز بلا معنا یو بل دا صورتونه د شمیره یقامۃ الصلاه کې داخل اقامت الصلاه بلا معنا دادا چې د دې په اقامت کې دام داخل لا دا. چې تیمای یو اسلامی ریاست او ملک با نظام صلاتم قائمي يقيمون الصلاه حکمران تم حکومت د نظام صلات اقامت پک اسلامی ملک به نظام صلاتي من صوب نه کئ نو پاره با جزا سزائ اقامت صلاه اقامت صلاه جمعه تون به جوړئ امامان بنسب کئ خطبا بنسب کئ غی مقررتیا د جمعه خیال بسات دي دا ټول سره اقامت دا څه کار ده په اسلامي ریاست دا د دې سمداري وانستان کې ابل زل چې طالبان حکومت راغنو مونږه بچان کونو هاکو سعودي عرب کې د اقامت اسواله نظام د ایتا نظام اسوالات اوس غرور دې بل ختم کړه اوس کم بې ایمان راغله د امریکای یار و مخی نداوه دا کم خلق چې سعودی که پایدیشی مخ پلی لی دلی کې دو, دو اول زلطه دو که عمری داد دلیم نو التولی دل کم کسان مشره دلتا ناسی عربو که پایدیشی نایی با چې څنګه به با او شو نو آزان سر دکان بن بس او که دکان با کلو ناغا سولات والا با امر بالماروخ والا براتلل جرمان ولی دکان کلو او شو تا دکان با کلو. ولې یو کالاسو شو زمایږ د یشمصې طبیعت خرابش الټه ولا ورتلی یو التبس مونږ د هوټل نه روانو حرم ته تلو او پدې کې اته طبیعت ډیر خراب نه اتمایداسو په چيزړه ده خراب ده نو ځکه کوم چرته پیپسي و غیره والا اوس کې دې شي دې سره ابس اذان چې مونږ د دکان د نيز کې دوه اذان ختم شي بس رې مونږ ته انانه نه د صلوات و ډیرغه لکه په جلته کې دکانې چې بندې دوه یاره بس هزارو شوباس خرید خروب بند جمعه ته بتل غواړي او بیا چې د مونټېم شونه مرمل معروف والا بګر زیدل چې کم سړې به غولی د مانزا اونېسه ګاډي کې واچ اوا پنځري واره ګړې کې کی بې کېنو نه یاو به تو بګار کا یا به بوت څه چل وکاو چې دوه ورځې به دې ورو دارن تاریبانو دارن دیگو گو ای پاس زور پا خلکو باندې دین منی نه دا خواهی زمداری دا دین منل زور نشته خود دا دین منل را بعد احکام جاری کول دا خواهی کار ده د حکومت نو دام پا کرا زی نو بلا مانا دام پا کرا زی چیو محل علاقه دا نو کو یو سڑه انفرادی منس خواه پا خپلا کیل گیا ده منس پا بندے. خله کین په کلیکي جماعت نشتا د جمی مونز نشتا نو د ام د دا اقامت صلات نه خلاف حالت به د اقامت صلات انتظام کول واړی د جمعه د جمی دا ټول اقامت صلات تیها اوس ګورای دا دون خبره چې دا ټول پکه را جمئش نو د مونز شری کنه د اوس اقامت دین نه په دې سره اقامت دین راځي او د مونز وخت نشته چې هم غزا په یو کتاب وګوره اا صدیه کی حقیقت مولانا منظور نمای صاحب چې د امون سنگه ایمادو دین دی او په دې مانزه کې دا ټول دین سنگه را جمه دي او پیغمبر فرمایلیو فمر اقامه ها فقط اقامه الدین مونز هکونه دین قائم او دارن الصلات ایمادو دین به حقی روایت مونز دا دین ستنره نوغه کتاب نه ته معلوم شي چې د مونږه باقاعده عبادت سره سره د دې تمام دین چ سونه احکام دي د دې تمام دلته مشق ده تربيت تفصيل له وګورې له کومه سالانه لنډه ورته وایم وګوره مان زکه سړې راشي او جمعه تراغه نو معاشو قوت پکې شه 15 وخت راځي د بل مسلمان د حالاتونو خبرې حاللهال به معموله دویم یو امام پسی درېدل په یو الله برخه ت کدل پرور ته دا د اعتات تعلیم در کوي د خلیفه د اعت تعلیم در کوي د امیر چې دلته د وکړه با بم بیا کې د و منزل ا رالی الته دی دوکان بند کوه نو ته وخت کې مالی نقصانو شو دا تا ته د ذکات تعلیم در کوي دا داسې به ذکات ورکې دا نقصان به کوې منزهېو درې دی. خوراکس کاک تر سلام پوری بندو دا تا در وجه یا دیحانی در کئی خبلی تا ولاد دا تا تا دا حج یا دیحانی در کئی صفون ولاد دی نیغ دا دا جهاد تعلیم در کئی جهاد کې بستا ولادی کن ای کم کم بوای خدا تول پا کشتا زکا دیتا سوی اقامت دین زکا نبی علیه سلمان اقامها فقد اقامت دین بس یه وخیری خبر اصولات کرالا <تصفيق> سوالات بارک دا آیات ساته چې دا سوالات لبز شرعی دیخوا شرعی لفظ دی نو الفاظ شرعیبا پا شرعی شرعی مانیو شرعیبا نی محمولیشی الفاظ شرعیبا پا مانیو شرعیبا محمولی نو سوالات نا مراد صده سوالات نا مراده دا چکم تاسو کله کله د سوالات لغوي معنی کوي چې دا د تحریک وسلو وین نه ده د معنی دا څه وګرځوي چرت ولی دا شرعي لبس نه ده نه دا سوالات شرعي لبس نه ده دا څه وایي ځري کدا الفاظو کې بل لغوي معنی نه را منډي تحریک وسلو وین دی او ولی او ته تحریک وسلو وین دی کوم وسلو وین پرېد مړه دا خبره خبر نه درو دو نو راخسته عبادت او دا سمو د شریه له پس ده دیو جن دا قاعده دا چې الفاظ الشریه با پ معنیو شرعی باندې سي محمود دا قاعده شو اربایک الالفاظ الشرعيه تحمل على معاني الشرعيه او دا الطريقه دا الفاظ الشریه او با اول شرعی معنی کوي که شرعی پیدا نشو بیا ب عرفی کوي چې نشو نو بیا بلغوی کوي لغوی تا منڈا موا. درسو بدا شریعت تمام احکام معتل شی و گڑوڑ شی. حدیث دا لوبا کئی. ای قرآن کی الفاظ شریع و معنی چا کئی لغوی. نو دا منزنین کارو کی بیا. اوی منزتا تا او اوی منزوی لکی گی دا همدرده نظام قائمولو تا. خدمت خلق تا وی. مونزی دا مانا. او د پینزه وقت مونز نشته د دی مولیان و جوړ نجول کرده دی مونکرینی حدیثو او بر اغا شریع لفظ لی دی وجه نا غلام پرویز دجل و آرامی توب داده چه اغا دا قرآن تبصیر دا هر لفظ مانا لغت تا اوڑی او بیا لغت داسې سی عجیبه بیان کی چه سره و تا گوری وحوه خوانه اوکا نسید متاثیر اځه په دې شنو د په چېرګه دا خو لفظ شرعي دی او د دې به معنی شریعه غسل کی نبی علی السلامونه مونږ به راکې سلو کما رایتمونی وسلی اه صلات شرعی پیغمبر شرعی مطلب خو ده مونږ دی ته وایي اغه دنه وایي چې تکم لغوي معنی ده قله صلات شرعی لفظ نو شرعی معنی به مراديخه دا قراءه زکاتم نه زکاتم یو لفظ شرعی دی قران کې راغی نو شرعی معنی به مرادي او هغه اصل وي ختمي څور کول مرادي شرعی لفظ به په مفهوم او البته بعض اوقات سرقینه مرادي موجود دی دا قرینه وجه نه بیا به لغوی معنی هغه سلیکې لکه مثلا قران کې ووهره قران کې وای 6 ولا تسلی علی حد ما تعبد جلت لا تصلي سوال صلات كم نه شرعي ده جنازه مراد ده کنا ده شرعي ده اقيموا الصلاه شرعي ده مستمراد قرينه کلي نالت و بياسي قرينه وجنابي لغوي لکا بل زي رازي سوره توبه کی وصلي عليهم الصلاه كسكن الله سكن لهم زکات ورو مال تا اونيو کو پیغمبر توي نو صلی علیهم دعا ور تکو زګه ستا دعا د دې لپاره د زړې توینانو سکون انت قرین نشی ما ای هم شرعی دین وسلو ختمه دې مراد کمزې کې قرینې نبیه ټیک دلته لوغوی دلته کا قران پاک پاکیو ګورا زکات وی وحنانا ملدون وزکا وکنت قیه انت زکات سره شرعی نه لغوی څه مطلب چې مور پلار سرا پپا کی زاد طریقې شفقت خوش اخلاقې سره پیښراته په دغنت لغوي معنی د سيزه ګرز بیا خو حال صلات مای سره ها لبزه شرعيه نو چې لبزه شرعي شو نو پا معنی شرعي به محمولي یا اس صلات کې وګوره الف لام دی کني دي په دې الف سره دا سشو ها په الف لام سره دا معرب شکر معرب باللام نو ماهود پا دے سر بسی فرد یو فرد دے کم فرد اللتی سولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص صلاة مراد اللتی سولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد دے. او صلاة شرعی ستوئی ان صلاة عبارتن ان القیام والقرات والرکوئی والسجود دق صلاة شرعی و يقيمون مقصد میں منکرین حدیث ته اشاره وکړي سکه لغوي معنی لري دا الفاظ شرعيو دا دایي مغالطه دا او غلطي ده نو صلات بس صلات شرعي ويقيمون صلاه او پابندي کوي دمانځه رائے کوي مونز قائمي نظام صلات ومما رزقنا ينفقون ندرې ما صفو انفاق مال لغول او باذ داغه سنا چې مونږ ول ور کړی دي نو ينفقون اخرج کوي دا اخر متقی بل صفت ده مطلب دا صفت ده چې د قرآن دا کمالو کو چې په دکه د قرآن دا سه هدایت و تو کو چې دا سړیو زړل تنګ او زړ پرسن نه نه سړ تنګ زړی دونه ني قرآن ول اوټ سلو ورکی یا مال لګی زر پرس نه ده چې دا 50 دروپیه عبادت کړي لګی یې نه صرف جمع کول کی دا قران و خودا چې دا کمال پکې خلیکن دل ته بل خبر ده چې دا انفاق نه به مراد ور انفاق شرعی وي بدعنا و مما انفاق شرعی یعنی د دین پکارونکو په وسیله الله خرج کړي زکات صدقات خیرات د کارونو کارونکو خرج کول غریب مسكين لورکول لاټول به کې داخلي او د شریعت او دالو د رسول د حکم مطابق وي دانا چې په شرکه خرج بی دینه کې رسوم او رواج شرکيات به رات اسراف او تبذیر د به نا دی وجه نمیمارزگانو منفقون نبغیر شرعی طریقی اوزی زکا علاما روم مویلی دی وی منفق چاہتا وی اغدا قید و سر دا گوله وی منفق مجاہد راہ حق است منفق مجاہد راہ حق است منفق اغدا ویلی کی گی چی حق کی خرچ کئی مجاہد راہ حق است نمو صرف متبه هوا دمه مسرفمنی چې سراب کی تبذیر کی او نه متبه هوا چې د خپل خواهش مداب په بدات و غیره کیولای نه انفاق نه غیر الله پونوم نظر شکرانا منخته د بابا پونوم دانا رسوم رسمون کیلا گول نا نا نا په شرعي طریقه لا ګول لی و مې ما رزق نام ينفقون بل خبل نه چې دلتا ومما من راغله من الطبيعي زياده دا دا الله رب عزت مهرباني وا دا سیونه چې ټول مال بلګي بلکه مما بعضه دا ځکه الله ټول نغواړي دا غټوله غسته خو بیا خو غرانې دا مما مما کې اشاره بعضه هغه بازه یا سلو ختمه د زکات په شکل او یا باز اغدا که زکاة نی آمن فا خیرا صدقات نو اغا یسلونکا مازا ينفقون قلل عف زاننا سزیاتی که ورکی دقت مراد ممان مم بل رزقنا هم پده رزقنا هم که دا رزقنا اشاره دیتا دا چه دا مال اصل د الله دا تال ارزی در کرده دا ازینا دو دا زما مال قارون ویلیو کنه هاں دا ما مال دولت ته خرچ کوم صاد الله عليه السلام ايدا خو سره دا ما پخپل علم او کمال حاصل کړه ناره زقنا هم ينفقون او بل خبرات ومما رزقنا وينفقون کې دا دا چې پدې کې دا کامونێستو اشتراکیانو او دارنګ د دا سرمایدار نظام والا امر د وک وګو میمار هم مون ول ور کړ دې نو چې مون ور کړ دې زوم په حداه ته او خرج کی سرمایدار سوې فری اکونمي فری کارمي نه دا میمار زقنا میمار زقنا هم او د کومونیست رد يردې چې کومونیست وې چې انفرادی ملکیت نش دروس نظری والے معاشیاتو کې او اوئی انفرادی ذاتی ملکیت نه دی او اوئی مال چې څومره دا مال به سوی مشترکی او هغه مشورقه دایته مشهور منسوبه خبره ده چې زر زن زمين شريك زمین زن خزم هم شریکی دار چه بزن نیده، طولو دار. مال دولت هم زر او زمین هم اشتراکیان داروی. دروس دغن دا نظریه هوا، کمونست. دغن نظریه در انفرادی ملکیت انکارک. سوشالیزم هم د انفرادی ملکیت قائل دو اسلام هم. کمونیزم خلاف فرق بیا سوشالیزم اسلام کس داره؟ ای دا ذاتی ملکیت قائل دی او کپٹلیزم والا خو اگوی سوئی اگوی نا سوشلیزم خیال منو کپٹلیزم والا اگوی د انفرادي ملکیت قائل دی خو دا آزاد او مونږ د انفرادی ملکیت قائل دا محنت کڑے گٹک کڑے دا دا دا دا پابند دے پخرچ و گٹک اوی آزاد دی فری کانمی دا موی نا دے پابند جه دا د پابان دی به پ بې د دی ګټی به څنګه کوې بهڅنګه به پاند دا غریب د پااره د باندې پابانې وخت کا میخې چ لکهته ګټلو نبل خیالبان کې سره بعد دم خورې و نه ته به ځکات خیرات ووررکې او ورکې که نه بیا چللی بل غریب مسکین ته برشي قبار حال مما ره ندغی تر بوونو تم اشاره د یونفقون او زل تا ګوره د ادریس په دی بونی عادیو په دې امره کېو ګورای یو ایمان د بدن عبادت او دریم ماری مطلب دا چې مومن چاته وي مدتقي ایمان بهم کامیلی عمل بهم کامیلی او دین اسلام ویل کیږي د ایمان عمل مجموعه تکنه خیال نه نو د دې ایمان تعریف او د اسلام مفهوم ته اشاره شو دغه اسلام ده او دغه ایمان اوس د درې صفاتو مې مخې د قرانم دین اوسې ولګوي د بعضو ټکو وضاحت خوش وی لګوي اوس ادا وګوره ال ته قران کې درې صفاتو نو دا بیان د تاثیر القران دغه هغه صفاتو په دکه دا درې صفات پیدا کړو نو دا لف نشر مرتبه طریقی په کې دا صفات پیدا کړی دی قران څنګه وګوره وی ذالک الکتاب نو کتاب نو مرصو الکتاب الکامل نو چې کله کتاب کاملی نو یومنونه بالغیر بسړی کې ایمان پیدا کوي دا دې الکتاب کمالو چې د ایمان پیدا او بیا ورپسې وی لا ربه فی شک پکینی شتاره خبره د کانی کرښو یقینی ده نه چې کله کتاب یقینی نو سړی ته د هدایتو کی چويو قیمه نو سوالاتا عبادت ته ودرې مازه ته ودرې یقینی کتاب ده او دره هدن عظیم شان هدایت ته نو دمره هدایت سړی ته او کی او کی او کی چې موږ ما رزق ناو یونفقون غ خپل محبوب مالا بیا خرج کین تا دې دریو صفات د دې درو صفات سره ربته او مناسبه ولذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم یوقنون رالند بکو دوس اغه دوا صفات دي مؤمنانو چې کم د دې ایمان بالغیب کی موجود او ایمان الغیب دې تشامله <تصف> شیخ عبدالرحمن عثمانی رحم الله تفسير عثماني کې دلدلې کلی دې د آیات دلان او ای دا دادرې صفات بیان کړو وجه دا دا چې د تمامه اتاءتونو اصل د خبری دي يا به د زړه سره تعلق يا به د بدن سره اعمال شریدل سر. تمزړه ما بدن اعمال دغه نوکتاه حجي وا. دلتمائے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک داغه دوغه دا صفات دې کم مخ بالغیب کې داخلو خدای يهودو د تع리즈 د پاره دا صفات دلته راوړل اول صفات ده والذین یؤمنون بما إليكَ وَمَا انزل الیک و ما انزل من قبلک انزل الیک مراد قران د نبی علیه السلام پا وحی باندی ایمان دا با ضروری وی مومن لا هاو دویم وما انزل من قبلک مخکنی کتابون من منی هم کم مخکنو یاد موجوده که یاونا من کار کوي نو دا با بیا ایمان نوی دا ضروری دا قوتوا والذين يؤمنون دا والذين الذين لمعرفه کنه ګرا هه ولي اسمای موصوله دی کنه او مخک مسه دی الذين اما نو مغد نورار قاعده المعرفه اذا اعيدت معرفه تن وكانت الثانيه تو اين الاولا نو معلومه چې دا, دا والذين مقى الذين ده دم دا متقیانو او ساب شورو دی خود دلتا یومینونا بی ما انزلی لیک دا دلتا چی کما ما دا کنا بی ما انزلی لیک دینا مراد قرآنم دا خو لیکن دا ما عام دا کلمتما لیل عمومی مراد وحی دا, دا نبی علیہ السلام او دا ما دا اموم دا وجه نا وحی جلی خفی دوارو دا شامل جلی و خفی دوار یعنی قرآنم او حدیثم دوارا نمومن اگه ده چې امینون بی ما انزل ایلک ایمان بلری پا آغا تمام وحی چی تا تنازلش که آغا جلی ده و که آغا خفی ده صرف قرآن ده یا صرف قران ویناو بیا بما بی انزله لیک په ځای باندې دا قران ذکر بس کافي دا مای چې عام راوله د پارا شارسو کی خفی جلی دوارو تو کی خفی چی اشاره سوکی خفي چي لري دواړو ته ما انزله لیک دا امرatschop munkirine حدیث باندې او د نبی علی سلام خفی خفي تعتم لازم نه سنگ چې د جليری قران حدیث دواړو اطاعت لازمی فرض وي ولې قران کې نه وي اطیعوا الله واطیعوا الرسول الله رسول اطاعت دواळा اصلن نه څنګه چې د قران اطاعت دارنګ د دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثا بیا خبره ده چې حدیث ثابت شي ا جده خبره ده کنه خو بیا لومی باست حدیث ضعیف ده موضوعی ده بیا ل خبره کو چې حدیث حدیث او ثابت نه دا ایتات فاس ده اتيو الله او اتيو رسول مستقل اتيو اتيو روړل شي ده پیغمبر دا رساله زمونی او سنوي شي نه ده اتيو الله او اتيو رسول و څمنکرین حدیث نه دا سوال لې چې تدا به صرف قران نو اتيو الله او قران شو خدا اتيو رسول بیا څه شيش دا ایتيو رسول بس شکلي کنه کتیام د قران یادې نه به سه له یاد او ځان بیا رسول په ځای ما وښی ویلو چې بس قران به د کابی په سره او د دیوالو نه به اوازونه شروع کړي او تلاوت بکې دا مکه د پارا ډیره غټه معجزه و مو متاثر کیدل به خو پیغمبر سره ډاکی نه دی چې سر صرف ډاک راوړو د پیغمبر پکا ذمہ دارو کې مونږ په هغه ویلو اسماء وکنه چې څنګه د قران د پیغمبر کار دے بیان نو داران سره تی بیان نه لتو بین لناسه مانو سره تی بیان تشریه وضاحت وي او د قران تشریه وضاحت نه سره جوړ شي دي حدیث او سنت د دې خبر ځان پوي کې چې قران او سنت دا دواړه اصلن ما خذونه دي علمی خبره کوم توجه کاوي سدي اصلن ما خذونه دي قرانم د دین شریعت اصلی ما خص دي سنتم د قرآن سنت اصلی ما خزده سانوی نده صحابه کرم اجماع قیاس دام ما خزونه دی خسدی سانوی دی دی تشریح پاره دی قرآن و سنت اصلی ما خزونه دی مرتبه که فرق ده دا قرآن مرتبه سده دا دا او چې ته د وره لفظ معنات دواړه دا الله دي او حديث الفاظ د محمد رسول الله صلی الله د زبان مبارک دي خو خبره خدای الله ده وਹੀ ده نو مرتبه کې به فرقي خو لیکن د ما خاص کېدو کې فرق نشته دواړه ما خزونه دي اصلی ما خزونه دي اصلي حدیثان بویک بعض خلک د حدیث نه انکار کوي د بعض خلکو واردات طریقې دای طریق, دا طریق وارداد جاويه حديث خو منم خو اصلي ماخذ نه منم دا منکاره حدیث لار ورت کو که صراحتن منکر نه د خو لار ده کنه اوئی حدیث ماخذ اصلي نه حدیث صرف تشریحی ماخذ منم کنه شو بخبره یعنی د قران د شرح په ډول منم خو اصل ماخذ دته انکار حدیث لار ده زمون پنیز قرآن و حدیث دوارا ما خضی اصلی دي ما انزل ایلیک آتیو اللہ و آتیو الرسول مستقل حکم دی دگرنگ و مئی تیر رسول فقد اطاع اللہ در رسول تاعت دلی تاعت ویلی دی اصلی نو دا خبره آیات سات چی دا اصلی ما خضو نیدی او قرآن بل دے که ولی دا اصلی ما خص دے کسو کوئی بشر دے غلطی بطی کی گی خطاب داسې په سنگی دا سپا پتستر گو منو منی بے ولی وما ینتقو ان الحوا انہو اللہ وحیو یوحا ما ینتقو ان الحوا زان نا خبر نا کئی سچی کئی اگا وحی وزان پہ پوئے کیا وارے عرصا ما شيخ الا مانی لویره مولا بوی دلته مراد د پیغمبر ار خبره نه دا عادی خبره دنیاوی خبره نه یادی و ما ينتقان الهوا دین په ډول چې پیغمبر څه خبره کوي الا وحی هو دا آر سا پا وحی ار خبره نه څه د دین په ډول چې کوي دین چې بیانوی وحی وای وحی نو خلاف نه وای غیر نه وای زمي زکه وای چې حدیث کی راضی کنه حدیث دا تعبیر چ نبی علیہ السلام مدینه ترا ته کجوری کې قلم لګاو زمیدار خلق دے پیجنی قلم که کنا دا غدا پد بډو کې نبی علیہ السلام یا سکه وی چې دو کو بیا کجوری خکیږي مړمکه یا بس الله پاک قلم یې خو خو پاګال کجوری خو اون شوی ثواب کرام یا رسول الله کجوری اونش مړ تاسو په خوله دنیا خپو یې ما خو بس یو خبر دا خبره نبی علیہ السلام د دین پډول نواکړې یو خبر او مشوره وو نو خطا انسان نه او چې کله د دین په ډول کوي نو ما ينتقان الهوا الا وحيو کی دي چې مونږ لري حدیث راپاسی وي مړه دام قران یادې ها قران یادې نبی امه ما ينتقان الهوا الا وحيو ها دا څه ټکی ویلې ده مې خو پکاره چې دا څه ویلې او ما ينتقان الهوا الا قران قرانن یون زال زانه خبره نه کوي مګر دا اغه قران نه کوي چې نازلیږي په دا سی ویلی دي نا و ما ينتقون له الا وحیه ها دا کی بیا دې دواړو ته خبره کوي نو دا وحیده کوي چې جلیده او کوي خفیرا نو دا خبره به ما منزل من قبلک مخکنی کتابونه دي تورات انجیل زبور او دا صحیفه خو من اغه ده چې تمام کتب منزلہ با منی ایمان په پټولي دیو جن موږ غته مسلمان نه وایو ک قرآن یې او ای تورات نه منم تورات یې من انجیل نه انجیل منی صحف نه منی دام بیا زبور نه یا سیفین نه منی نه تمام کتب منزلہ چې کوم راغلي دی په ټوله منی خدوم ربي چ پدی به ایمان اجمالی مزه الله کتابونو د خپل زمانه لپاره حق راغلی و ها تفصیلی مان به پچي په قران اپدی یعنی عمل به پدی ځکه منسوخ شي وي د عمل با په اتوار ایمان به بدولي او گورا دا ګور دا د اسلامو او د مسلمان مو ست نظري دا نن انګريز راپازي وي ګور مسلمانان تنگ نظر غوثه سي سيوا د خلک کتاب نه بل مرو مو خصاو سو وسدان جی زما شو پستا شو ټول کتابونه آسمانی ها آسمانی غیر آسمانی نہ ندايو وبل آخرت هم او پرز اخرت هم يقينون او پر از اخرت باندې دوی یقینم ساتي یقین یقین دل صرف ظاهری ایمان کار نه کي یقین درجه ته تي ورسي ولې دام ويت تع리즈 په يهود باندې او اخرت منو خو چاله ماننه نا نا نا سرب ایمان نا چشتا تالشتا زان لب ایمانی نو وبلاخرت هم یوقینون ایقان مضبوط والی دوی دو مضبوط ایمان او یقین دا بای خدایات ساته چی یقینو غری دا ایمان نا ابزل نده ابزل سشه ده ایمان ده دا یقینو خود تکمیل نا پا رای دا دا ایمان تکمیلی صورت پا یقین سرسرازی تکمیل رج نور اصل ایمان ده ایمان اصل ده یق... یقین داغی تکمیل ایمان ضروری ده یقین سرسر تکمیل رج فائده دهی چکل دا ایمان یقین درجه تورا سی نو سڑے په عمل ماده کی نو زکا و یقیمون اسورا دوی عمل نکاؤ یهودو عمل نکاؤ و این احنو ابناو اللہ و اولا يدخل الجنه الا من كان هودو او نصارا الله ورته نه دغه سي اخرت نه چاسي په نومي منه بل منه ځان له منه په بالاخرته هم يوقرون د ایمان سره ایقان پیدا کي چې عمل در کړای شي دا عمل نه کوي به امر مولياني نه پای پای تاریز قاریز نورم دیږي خو ختم نه بس ختم اولئك على هدن ربهم اولئك هم المفرحون اولئك کی ترجمه شوی وا مخک دغه خلک چې موصف دي په دغه صفاتو باندې او قران تناستو قران په کې دا 15 صفات پیدا کړل نو دغه موصفین به په دې صفات علاه د مربهم ماوي څو دعوت د الله تر پهنا اه د الله د دربار عالی نه د هدايت سرټیفیکټ ملوشه مسلمانۍ بډې رہی چې کم قران تر هغه کیناو سوده قران ایمان مسلمانۍ زده دا در اصل سن دی یافته مؤمنه او هدایت واره علا خودن دل تد علال فذ راغلې ده علا علال فذ دا استعمالي علا دا استعلاء ده بار رازي او دا تمكن دparam رازي علا استعلا و علو او چتوالي تم یو تمكن مضبوطوالي دیوي او د دې مقابله کې چې رازي غفيري رازي في استعمالي ديو جنا هدايت سره به علا رازي او زلالت سر رازي في وليغا سره پاراي لاندي ولي د پاراي ښکته واي قران کې استعمال له سوره سبا 24 ايات و ان او یاکم لعل هدن فی ذلال المومنین لعل هدن علی هدایت سره شو فی ذلال المومنین سره ذلال سره پیرا ولې ذلالت سره لاندې کند ته غورځی فی او هدایت سره اچته ی الله تعالی څخه د غرنګ علامات استعلاء لپاره ده گویا کی گویا کی قران تر اغله ده صفات پکې پیراکل نو لا کال او هم من ربهم رب گویا کې د هدایت په اس باندې بر اوچت مضبوط ناشته علاه حدا مې رب هم ربې می اشاره د رب د طرف نه هدایت یافتل ورې قران وې ته کې نازک نه د رب د طرف نه هدایت یافتل کله باز خلک د بل چا د طرف نه هدایت یافتي پیر صاحب د دین مين کټ کټه خبره مو ولي صاحب استاد صاحب مور پلار ام هدایت دے خدا مې رب هم عقدې چې قران دکینی اصل هدایت اولائک هم المفلیحون او دا کسان عم کامیاب پورہ کامیاب فلاح دنیاوی مې او اخروی مې دوالم دې مراد کې دی دنیا کې کامیاب چې هدايت حاصل ک اخرت کې کامیاب چې جنت طلال او بیا د فلاح ازباب قران ذکر کړی چې فلاح پس اصلي او قران هم اصلي وایا تنه بولی غولی کې بیا بيزان لګورې سوره اعراف 69 انفال 45 توبه 88 حشر 9 او د عدم فلاح تذکرم قران کې را سوک کامیاب نه نو سوره یانام 135 ول بیا وگوره ادم فلاح خدا هولای کومو مفلیحون دي کنه فلاح والو فلا مطالع سا فلا دا منع منع دا دا او دا فلام مطالعه سه خبر سین دی مونږ کړه چې فلا اساس مطلبونه لري قبل من حج کې وی پس هم سر جمعي او لایکه هم المفليحون تر دې زپوري د اول فریق چې سوره فاتحه کې وتا انام تعالی هم یاري منعمن لري لای پینځه او سب سره د حکم دنیاوی او خروینه دا بیان شي او دا د تاثیر د هم خدل ته یو خبره با ساخری خیال نو وخت جلتے دا کاری واللزینو یومینونو بی ماونزلی لیک و ماونزل من قبلک دا من قبلک اشاره اشارتا ستا ختم نبوت دا دا نبی علیہ السلام ختم نبوت خو گورا مومن چاہتا وی یومینونو بی ماونزلی لیک ستا دا منی و ماونزل من قبلک ستا ناغا مخکنی منی خو چرطا دا بکنیشتا چ او من بعدک کرست و هی وا بل پیغمبر شریعت کتاب رات نو من بعده کا او خو من بعده کا نشتا دا دلیل د نبی صلی الله علیه و سلم دا ختم نبوت باندي او ختم نبوت باندې خدای اشاره شو نور قران سنت شریف نصوص موجود او احادیث دا ختم نبوت اغا تواتر حت رسیدلی او اجماع د امه تبدي باندي دیو جن مون کېره کافر دي ختم نبوت چاغي چدنه دا ختم نبوت او منسوسی مسئلے نه انکار کوي کولو قولي دا یو خبرو وره دا طلبه ماته ذمہ دارانو چې ټرک بازي طالبان درس کې وای چه دینو غیرازیری درست لراغلیه او زم کل کل می خیالی بازی زی خالی نو کلا بازی زی نه خالی او کسان نینو بیا نور مرگری پی کینه ایسه خالی سلکی نی یا غزری مثلا سالکانو داغی یونو سٹیپ پر چیوینو آئی ما تویلو او نور دادا چی درست که پابنده سرکینه بیا با تازم داران معلومات کئی خواه غزری ٹک دا سڑه بیمارو یا دا دی بازو کسانو پر چمر چای دای دغا خبر خیال ساتای اگو چاچه ترالیگره دیو خوزه و سٹیم ختم